Du i mandagsbold, som er Bold.dk's podcast om dansk fodbold. En podcast, hvor første halvlej er betalt og sponsoreret af Adidas og MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holdt bødekasse med mobilepay Box. Det er altså mandag, og det betyder, at der er mandagsbold på programmet. I dagens udsendelse, der skal vi en tur forbi de fem spillede kampe i 14. runde, som bød på 16 mål. Et FC Nordsjælland-hold, der fortsætter i problemer. FC Midtjylland, der viste klasseforskel mod Randers. FCK, der kom tilbage på sporet og forværrede vejle situation. Så var der Kabis, der sikrede alle tre point til Brøndby til aller sidst mod Viborg. Og en fuldstændig fantastisk præstation af Silkeborg, der slog pinlige, pinlige Sønderjyske med hele 6-0. Mit navn, det er Sandro Spasuevic, og jeg har to superliga aficionados med mig. Det er Mikkel Beckmann og Martin Ørnskov. Velkommen til, de her. Oh, tak. Tusen tak. I spillede i, uh, i fredags, yeah. Beckmann, og yeah. det var topkamp. Uh, yeah. Ja. Jeg, jeg så uh, highlights, den det to... 10 sekunder på tv. Så er det dårligt klippet. Nå, okay, så er det dårligt klippet. Jeg synes faktisk, at øh, selvom det er en 0-0, så synes jeg faktisk, det var en, øh, en kamp mellem to gode hold, øh, og øh, to hold, som, øh, som gik efter det, men, øh, men også var godt indstillet på hinanden. Så jeg synes faktisk, det var spændende nok, øh, selvom der ikke var mål, og det hele handler ikke om mål, når man sidder og kigger på det. Der er også nogle taktiske aspekter, som var ret spændende at kigge på i den kamp, synes jeg. Men I ligger godt til? Øh, der er fire hold, der ligger side om side, ja. Det er spændende. Så, det er jo meget <laughs> politikersvar. Det er godt nok. Velkommen til de to, og øh, lad os da hoppe ud i den her øh, rundens detalje, som vi har, som er sponsoreret af Adidas, som har det her slogan, der hedder Impossible is nothing. Så må vi se, om den peger over i, om det øh, impossible is nothing. Bekman, man kigger på dig først. Ja. Hvad har du som øh, rundens detalje for, øh, for den her spillerund? Øh, jamen, jeg har øh, måske en lidt halvkædelig en, men jeg synes... en øh en lidt vigtig en også, og det er faktisk Jonas Vends straffespark. Og det er ikke så meget med straffesparket at gøre. Det er mere det her med, at øh, han efterfølgende er ude at sige, at da han brændte straffesparket øh, sidst i Sønderjyske, havde han fået en masse hadfulde beskeder og trusler, øh, tror jeg også han var inde på, øh, efter et brændt straffespark i en Superliga-kamp. Øh, og jeg, jeg tror ikke, jeg kan sige det nok, hvor, hvor pinligt jeg synes det er, at man kan sætte sig ned bag sin skærm og skrive hadefulde beskeder øh, til en spiller, som øh, yder sit erhverv øh, og gør det bedste, han kan, men brænder et straffespark. Øh, så synes jeg bare, det er fed karakter og udstråling og sige, at den næste, den tager jeg også, og så smadrer han den sten sikkert ind. Øh, så det er ikke så meget med hensyn til, at det var et flot straffespark osv. Det er mere det her med, at Lad os nu få stoppet det her. Øh, Hvad sker undskyld, der? Hvad sker øh, der med pis, folk? Der, der foregår på de sociale medier. Var der den gang I spillet? Ja. Altså, nu var der så ikke sociale medier på samme måde, men du siger ja. Ja, jeg har også fået min del af beskeder. Det var måske mest, da jeg var i Brøndby, jeg fik en, en lidt øh, ja, svingende kvalitet, kan jeg vil sige på den måde. Men er det altså nu? Han siger jo endda, at det er standard. Ja, men det er det, er det jo også, og det er jo det der er så frygteligt ved det. Uh, og det bliver, jo, det bliver jo nok aldrig stoppet, uh, men jeg synes bare, at det er vigtigt at blive ved med at råbe op om, at, at det simpelthen er så uacceptabelt, at, uh, at sådan noget her sker. Uh, og det er jo uh, bagsiden af medaljen ved de her sociale medier, synes jeg, altså nærmest det værste ved det hele, at man ukritisk bare kan sætte sig ned, uh, uden at konfrontere folk og skrive hadfulde beskeder, fordi ligegyldigt hvad, så er der en modtager i den anden ende, som uh, er et helt almindeligt menneske, som bare prøver at yde sit, uh, sit erhverv og sit bedste og så skal man simpelthen lægge ører eller øjne til en eller anden klaphat der sidder og skriver hvad, hvad end han lige tænker så jeg synes simpelthen det er langt over grænsen og det, det tror jeg også jeg har sagt før men det, det fortsætter åbenbart og det, det er noget vi Tror jeg ikke for stoppet, men jeg synes, vi bliver nødt til at løfte pegefingeren hver gang, det sker. Jeg ja, er enig, og det er, det er også godt, at han i talesætter det. Og, og det skal i talesættes hver gang. Lige meget om det er en, jeg ved ikke, om, altså, eller om det er flere. Det lød som om, der har været mm. mange, og, og det lød som om, det havde været noget med betting at gøre. Men venten det her med betting at gøre eller noget andet, så skal det bare øh, langt ud. Det, det er så ansvagt, at folk gør det. Øh, Ørnskov, din rundest tal. Jamen, nu sagde Bækman det der med, at deres kamp i Olympi var 0-0. Det var spændende, der var en masse, masse små aspekter i det. Øhm, så synes jeg faktisk, at jeg gerne vil tage med det, at mål. Øhm, mm. Den måde, de udøver det der på den der venstre side, det er vanvittig høj klasse. Og det er ikke bare ligesom tilfældigt, øhm, for man kan se, at de kigger på hinanden, og de får spillet bolden på det helt rigtige tidspunkt, på de rigtige berøringer. Og så bliver den så lagt ind over, øh, hvor den måske bliver i kassen. Det der var, øh, det var på højt, højt nu. Ja, og det er, vel, det er vel, Altså afslutningen, den fejler bestemt heller ikke noget. Den måde, han rammer den på. Altså. Nej, men det, det, det er det hele, det hele med fra, ja, fra bakken til, til det der samspil de har ude på siden. Og det der, man kan se to spillere, der spiller spillet sammen noget tid. Altså, det, der, der, der, der finder de hinanden rigtig godt. Men det er mere de, der, de små detaljer i timingen hvornår bolden bliver spillet og med hvilken fart og det, det er mere det altså sådan sådan nørder med til og så der er ingen tvivl om for den almindelige tilskuer så får han også lov at se et, en, en afslutning af deres maskekassen. Så, så så der var der var kvalitet på og det er også den om lidt den første kamp så det er sådan en fin lille bro vi kommer til at lave men øh, lad os bare lukke af for indledning her og så hoppe ud i, i første halvleg. Som jeg ønsker lige fortælle om øh, Randersmålet, så er første kamp vi skal snakke om, det er at i 14. spilrunde, blev skudt i gang i Randers. Det var der Kronjorden, de to imod øh, FC Midtjylland. Randers, de har ikke vundet i eller de havde ikke vundet indtil den her kamp i 24 kampe i træk mod FC øh, Midtjylland. Og det er jo noget der godt kan fylde noget ud af til. Det var noget der blev brugt i altså inden kampen. Det var også noget som Vito for eksempel mod forholde sig til efterkampen, kampen, nu var den oppe på 25. Men tænker man overhovedet det, som spiller? Altså, Vito giver også udtryk for at i går efter kampen, at det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, det er vel også et udtryk for, at der har været den her kvalitets- og niveauforskel mellem Midtjylland og Randers? Jeg vil sige, at man tænker ikke på, at det er 25 kampe. Øh, fordi øh, alle de her spillere, tror jeg, at det kan godt være, at der er en enkelt tilbage, øh, men der er jo ikke nogen, der har været med i alle de her 25 kampe af dem, der spiller kampen. Øh, så de tænker ikke over det. Jeg tror godt, man kunne tænke over de sidste par kampe, man har været med i som renderspiller mod Midtjylland, at det her det er altså en modstand, og vi har svært ved at gøre noget ved. Um, men heller ikke mere end det, vil jeg så sige, fordi uh, uh, statistikker er, er en ting, og, og noget andet er, at, uh, at man spiller en kamp, hvor man altid går ind på banen for at, uh, at vinde, og tror på, at man kan gøre det. Um, så der er ikke mere i det andet, end at uh, alle de her ting rundt om uh, uh, med medierne osv., som plaster det op i hovedet på en, der kan man måske godt få en fornemmelse af det Men jeg tror ikke, at spillerne sådan For alvor tænker over, at det er så lang tid De ikke har slået Midtjylland Hvad hvis det sådan er på kort sigt eller lad os sige, Det er de sidste 6-7 kampe, man ikke har man tabt og, og det er det samme hold Som har tabt, mm. kan man sige, til det andet Er det så noget, der, der påvirker en? Ja, altså, og, og det var det, jeg sagde i starten at Hvis man har været med i nogle af de foregående kampe Så ved man godt, at det er en modstander Man har, har svært ved øh, Selvfølgelig gør man det Og så må man finde nogle nye ting man kan gøre jeg tror og nægter bare at tro på at når man spiller kampen så er det det der sidder i baghovedet på en fordi det er fuldstændig glemt der er man fokus på hvad der skal foregå men inden kampen kan man selvfølgelig godt få en fornemmelse af at det bliver sværere end hvis vi mødt Nordsjælland eller nogle af de andre hold som man har en bedre statistik imod den her kamp starter jo kan man sige, skidt for Randers der kun spillet 13 minutter da Odette kan han få scoret hvad, hvad var det for en kamp, I så, Jørgen øh, i øh, i søndags? Jamen, jeg synes, man så en kamp, hvor Randers egentlig kommer lidt bedst for land. Og man, nu ved jeg godt, at Bo altid står i Stor Europa og sker derude, men man kunne høre på tv, at han gerne vil have dem frem i pres, og det er ikke helt lykkes. Så jeg sige, at da kommer foran, øh, så viser de også, at, at de er det bedste hold. Øh, men altså, på, på mange måder var det en den kamp, hvor hvor Midtjylland viser deres kvalitet og Randers forsøgt øh, og, og på ingen måde var ved at sådan, og, og sådan falde sammen fordi det, det, det hold, det, det gør det ikke altså de kæmpede det bedste, var også lige før at man kan sige, det, det blev spændende øh, da de får reduceret lidt men, men ja, det var bare en dag, hvor Midtjylland var bedst og de har jo også den der chance der, hvor det er der, der er alene med målmanden, der kan han jo godt bringe det tilbage, men det er jo uden vi ser Midtjylland, de folder sig jo ikke ud på nogen måde i den her kamp. Så, og vi snakkede om det i sidste uge, deres rigtig høje bundniveau, der jo, jeg tror, kan være udslagsgivende for, at de vinder mesterskabet. Men er det også det, der vinder kampen for den her? Nej, jeg synes, der er nogle, øh, øh, nogle væsentlige spillere fra Midtjylland, som rammer et topniveau. Mm. Altså, øh, det kan godt være, at, at, at de som hold måske ikke folder sig fuldstændig ud, men der er altså nogle øh, individer, som folder sig ud i, i Vandre, i Onjetica øh, blandt andet. Øh, som øh, synes jeg rammer et niveau, som øh, var over de andre, simpelthen. Øh, og de gjorde forskellen, og det var øh, det, det, Midtjylland kan også nogle gange, når, når holdet måske ikke bare er i total flow, jamen så har de bare enkle stjerner, som bare lige skal ramme øh, et niveau over de andre, og så bliver de afgørende. Og det var det, jeg synes, der var udslagsskiven i den kamp. Men lad os lige, så tage fat på Onietteca. Hvad er det, fordi han der var jo Onietica, og så kom Onietica. Mm. Øh, meget lækkert samspil af ordet der. Men, men hvad, er det, hvad er det, at Unietika, han, han gør godt i, på Midtjyllands midtbanen, Fordi vi ser ham jo også komme ind, øh, hvem er de mødte? De, de spiller Nord mod Nordsjælland Nord og spiller en elendig første halvleg. Ja. De hænger ikke sammen, ja. og han kommer blandt andet ind i anden halvleg og får stabiliseret det. Ja. Så hvad, hvad er han for en øh, fedt? Altså først og fremmest, så synes jeg jo, han er en øh, outstanding erobringsspiller. Ja. Øhm... Han fylder ekstremt meget, har en voldsom øh, fysik, øh, lange ben, lange fødder kommer i mellem for rigtig, rigtig mange ting. Øh, og så kan I vandre være lidt den kreative øh, ved siden af ham. Så jeg synes, det markerskab derinde har været, øh, har været rigtig godt. Øh, I går synes jeg, at vi så en lidt anden side, og jeg ved ikke, om det var som sådan var meningen, men der så vi også nogle af hans offensive kvaliteter. Han er ikke en fremragende afslutter, på nogen måde. Altså, det er ikke fordi, han har et, et, et lækkert spark eller noget. Så det, det var lækkert sparket det første? Øh, jo, <laughs> øh, men han havde vist også en afslutning senere i kampen, hvor man måske så hans, hans rigtige afslutningsfærdigheder. <laughs> øhm, men det, jeg synes, vi, vi, han lagde på i går, det var især hans dybdeløb, som gjorde ham ekstremt ondt øh, på Randers' hold. Øhm, og det synes jeg ikke, vi har set så mange gange før. Han har været mere den kontrollerende midtbanespiller, og i vandre der kan vandre lidt mere frit rundt. Og så har han taget sig lidt af, af de defensive dyder, øh, og, og noget og så videre Men i går havde han en mere øh, sådan fri rolle til at kunne bevæge sig, og til at kunne løbe dybt. Øh, og det er måske... Øh, selvfølgelig lykkedes det i går, men det er måske også en eller anden dimension, de kan lægge på, fordi der har rent faktisk også nogle defensiv kvaliteter, som er ganske fine, hvor han kan læse, hvis Oniette ja, kan gå, må han hellere blive lidt tilbage osv. Og, og, og, og det er jo, altså nu kan det jo ikke, mere han var skadet øh, og ude, men det er jo lidt det, kan just det var måske i sidste sæson, og nu er han så gået ind og været det her. Ja. Det er ufattelig gode spillere, de har inde på den midt, der, der kæmper. Ham er, han er 20 år, mener jeg. Nu kigger jeg lige ned i min ja, han er 20 år, ja. Potential er vel kæmpe? Meget. I forhold til det, vi lige har set nu, her hans topniveau. Ja, helt enig. Altså, det, det var fantastisk at, sidde på, at se på. Og et eller andet sted, så har vi også et af Rost, øh, altså Randers Midt-banen, og... I går, der, der, der blev de bare... Altså, der blev de sgu dræbt. Altså, der var nogen, der bare satte sig og styrede det bedre end, end Randersen. Og det er også derfor, de måske ikke lykkedes, som de, som, som de gerne kan. Men til de spørgsmål, så, så det, vi så fra Odienka, det var, det var højt niveau, og den der fart, han har, altså, kommer rundt på banen med, fordi... Undskyld, <coughs> kan I huske det? Når han spiller derinde, så er det jo med en kæmpe, kæmpe fysik kvær hans størrelse. Ja. Øhm, øhm, der er det lidt anderledes, fordi øh, øh, Onenica har jo øh, også fysik, men det er lige så meget med hans øh, fart, hans, den måde, han kommer rundt på banen på. Og det er, de har bare et altså de har, de har så en bred trup, så ja, de kan skifte ud på rigtig mange positioner. Men du har først snakket omkring deres forsvar. Ja. Øh, som du egentlig har været imponeret over, hvordan de har løst øh, den opgave. Ja. Øh, de stiller i går med, med Dahlgaard Svjetchenko og Juninho dernede. Øh, altså rent defensivt. Er det her Midtjylland-hold også på top, hvis man kan sige det på den måde? Ja, det synes jeg, der. er. Altså, øh, jeg øh, har svært ved at se nogle hold sådan for alvor kunne bryde det op, fordi de har øh, kvaliteter hver øh, for sig, men de er også rigtig, rigtig godt spillet sammen efterhånden, de tre dernede. Øh, plus de har en, en målmand, som, som også er dygtig. Øh, jeg øh, synes, når hold spiller, og det er måske også det ørn, han fremhæver lidt i hans, øh, i hans første speak her med Randers i Smål, at det er måske en måde, man kan bryde øh, Midtjylland op på. Øh, hurtigt spil ude på, øh, på kanterne, men indlægget synes jeg er klogt, fordi man kan godt slå øh, øh, høje indlæg til, vor, øh, til, øh, til store angriber osv., men de tre, der ligger derinde i dem, du lige har sagt fra Midtjylland, de stanger alt væk. Mm. Så de her, for, øh, de her indlæg, der kommer i, i nogle cutback-situationer, øh, eller på forsiden af de tre midstopper. det er måske vejen frem til at kunne bryde dem op, fordi det er måske en lille bitte svaghed hos øh, Midtjylland, øh, at ikke kunne forsvare på forsiden af dem. Så alt, der kommer ind i luften, det er de fuldstændig styr på og tjek på, øh, men de her bolde, der bliver spillet sådan en lille smule på forsiden eller i cutback, det kunne godt være muligheden for at Øhm, og gøre lidt mere ondt på Midtjylland for andre hold. Det er faktisk også på den måde, at han får en, en chance. lige nok det, du nævner der. Det ja. der rum, der er mellem, der var seks, han skal ned og hjælpe øh, forsvaret, der, der, der, der, der vil næsten sige, det er jo næsten sådan en lille afgangspunkt, fordi de stoler så meget på, de der tre nede bagved, de er så dygtige, som de er, at man måske lige slækker en lille smule på det der tilbageløb, det fik Maxen en chance på, og han scorede så ikke, men, men det var en stor chance. Men er der noget, der ændrer øh, noget for jer, øh, for andre, hvis vi kigger på tabellen generelt, fordi det er jo ikke en, er det en kamp, som vi havde forventet at Randers havde gjort mere ved fordi de er alligevel nået et mm. stykke og, og, hvor man kan altså, tillade sig at have nogle forventninger til den. men ja. trods alt så er det også bare de viser skulle bare søndag som, som vi tog også efter kampen, det er bare et klassehold ja. ja jeg havde måske forventet en lille smule mere øh, modstand, altså jeg synes Randers spiller det de kan Uh, og så var der bare de her individuelle ting, som, uh, hvor Midtjyllands spillere bare har en kvalitet, der er højere, når de rammer det niveau. Uh, og man kan sige, til lige at vende tilbage til her. måske gavnede det ham også, at, uh, at der var en ekstra midtbanespiller i går i, i Charles, som mm. måske kunne tage en lille smule af hans defensive pligter, og derfor fik han lov til at, uh, at lave de her offensive uh, ting, som han gjorde uh, til UG. Uh, men, men Randers på hjemmebane havde måske... Forventet og, øh, og troet på, at de kunne dræbe dem lidt mere, end, øh, end de egentlig gjorde, fordi jeg synes det faktisk, det var en, en forholdsvis komfortabel øh, midtjylland -sejr på et, øh, en, en svær udebane, hvor alle hold i, øh, i Superligaen ikke kan lide at komme. Og det, den klarer de jo fint. Hvis vi bare lige runder af på, øh, på Midtjylland i, øh, i deres europæeventyr. der har de måske været knap så flyvende, og de har inden landskampsprausen, der skal de altså møde øh, Røde Stjerne, og så har de så også lige AGF hvad, øh, har du været skuffet over den i Europa egentlig? Nej, fordi jeg synes at et eller andet sted, der er til. dertil. Det, det var stærkt. Jeg vil sige, inden vi skal lave dommen, så skal de lige få lov at spille den her kamp. Fordi hvis jeg sidder og sviner om til, at de så vinder det næste en af de her finaler, de skal have. Så er det mig, der sidder og ligner en idiot. Så jeg synes lige, vi skal lige lade dem få lov at se hvordan de ligesom får spillet øh, kampene. Men, men det, jeg godt kan være med, det er, at de skal jo til Røde Stjern, ja. og, og, og de havde, jeg ved ikke, om de havde problemer, men de havde problemer med den hjemme, og, og dernede, der er det skulle bare, det er et helvede at komme ind på, på Matakana, som det ja. hedder dernede. Ja, bestemt. Det, det bliver ikke nogen let opgave. Det gør det på ingen måde. Øhm, men et eller andet sted, så øh, vil jeg hellere sidde og være bagkloner, og de er øh, ligesom døde, end jeg skal sidde og være det på, øh, på forkant, fordi som altså med det hold der, vi sidder i Rosen med en kæmpe kvalitet, altså de, de har en stor kvalitet, så altså, hvis de får sat det helt rigtigt sammen, så, så, kan, så kan alt ske. Lad os, lad os runde den kamp af, og så hoppe til den kamp, der blev spillet samtidig med, som foregik i, i Farum, hvor FC Nordsjælland de hjemmetog imod OB. To hold, som altså har bøvlet lidt med det. FC Nordsjælland har bøvlet lidt længere tid med det, og, og OB der er nu her på det sidste. Jeg synes egentlig, de her to hold, de minder utrolig meget om hinanden. De kan klart bedst lige at have bolden på fødderne, så derfor så, så jeg en kamp, hvor de egentlig langt hen ad vejen neutraliserede hinanden med, med deres mange hvad skal man sige, meget pasningsspil. Hvad var det for en kamp, du så i, i Favum? Det var i hvert fald et FC Nordsjælland hold, som har tænkt over, hvordan de kan få stabiliseret deres midterforsvar. Øh, de har taget både Voleci og Nagarlo ud fra, øh, fra sidst Og proppede øh, fræse fra hans øh, vingbak ind i midterforsvaret Og den konstellation synes jeg faktisk var, øh, var meget godt set altså, Hvad gav for, det den? Jeg, jeg synes det gav dem en eller anden form for noget ro Og øh, måske nogle relationer som sad en lille smule bedre Og nogle man kan stole på Fordi Voleci og Nagarlo de har ikke ramt et niveau, hvor man tænker, dem kan vi stole på, plus man har en målmand i Ogura, som, som er one of a kind, vil jeg sige. Han holder den bold, altså, inden, han holder et, den bold i uh... det, det, det er sgu underholdende nok at, at kigge på. Altså, en, en målmand, som er virkelig, virkelig flagrende, især i, ude i feltet, hvor han nærmest uh, står ude på kanten og vil ud og gribe uh, forskellige ting. Uh, ikke med succes hver gang. Um, men jeg synes faktisk, det var meget godt set at have Fræse derude på sådan en, øh, en venstre yderstopper, hvor han også med sit øh, venstreben kan lægge nogle, nogle afleveringer op i banen og måske er lidt mere defensiv sådan øh, til at stole på end, øh, end de to førnævnte øh, Så det synes jeg faktisk var okay set af, af Nordsjælland. Han minder en lille smule om ydergård som var der for, øh, ja, det er vel et, et års tid eller mere siden. Øh, og det synes jeg faktisk fungerede okay for Nordsjælland, men, men øh, så var der nogle dommerkendelser, lad os bare sige det, som var afgørende. Jamen lad os, lad os bare lige tage fat på dem, fordi der er jo det her første straffespark, mm. der bliver dømt. Det er i min optik fuldstændig hjernedødt, det kan dømmes. Altså, det er på så kort afstand. <coughs> ja. Så hvad, hvad, hvad, hvad siger I til den? Jamen, altså, jeg, jeg forstår det ikke, fordi jeg, jeg har ikke set det blive dømt hele sæsonen. Nej, netop. Og, det, og det er netop det, der er blevet taget ud af fodbolden i den her sæson det er præcis de der afgørelser hvor en, en forsvarsspiller er så tæt på bolden og, og hvor øh, armen er i bevægelse nedad altså væk fra at øh, og, og, og være i strafbar position så jeg synes det er øh, det er frygteligt at se at han er ude af tjekke den på var og ja. det så fordi han, han dømmer den jo ikke Nej, men det, og altså, det, han det omstøder den han ser den i real life ja. og det er jo vel, den han skal kan man sige, gå med det er den der skal være hans første ja. Og så, så ser han noget andet. Ja. Og det værste ved det, er, at jeg synes, at han omstøder den. Hvis han havde dømt den, og så holdt fast i det, øh, så plejer man at sige, okay, så har han et eller andet form for, så skal han virkelig være sikker på, at der ikke var noget osv. Men når han ikke dømmer den til at starte med, og omstøder den til det, det er der, jeg synes, øh, den største fejl ligger overhovedet. Men til gengæld så er der så en situation omvendt, hvor øh, jeg tror, det er Bo, der øh, altså der udtaler efter kampen, at han har nærmest aldrig lavet større straffespart. Han rammer ham klokkerent. Så er det fair, jeg mener, at jeg læser på tid, eller efterkampen også, at Zealand, øh, de føler sig snydt? Altså, hvad, hvad er det for en fe feeling? Fordi, det er jo ikke fordi, vi har haft det nordsjælland Zealand hold der bare har spillet godt, og så kommer ind til den her kamp, og så føler så snydt. Så det her kan man jo også gemme sig lidt ind under. Øhm, ja. Så hvordan, hvordan har I det med lige med, med det? Jamen, der er ingen tvivl om, at de er snyt og føl kan godt få lov at føle sig snydt i de der isolerede ved det, momenter der, fordi det, det, det var meget, meget hårdt, altså det var ikke bare sådan i, det var dobbelt effekt, de fik lov at få på den måde, så, så den, den del, den køber. Uh, men det er også et eller andet sted med, jeg har hvilket moment og hvilket tilstand, de er i, uh, fordi uh, nordland der, der virkelig, virkelig kæmper med det, uh, det, det, det, så går det ikke altid ekstra ondt, når, når sådan noget det sker. Og det er jo der, de lige nu, ja, som du siger, er ude at dække lidt ind under det. Men, men det er jo klart, når man er frustreret, og man føler, at tingene ikke øh, går sin vej, og hvis der så også er en dommer, der lige hjælper lidt med til, til en modgang, jamen, så gør det ikke ondt. Det gør det ikke ondt. Men hvad, altså, de har jo mildest, mildest tal, har de jo været elendigt kørende i FC Nordsjælland. Og inden kampen der udtaler Flemming Pedersen jo også, at de har ikke holdt Superliga-niveau og øh, han kan ikke huske et Nordsjælland-hold i han tid, der har været dårligere. Så er det jo oplagt for mig at spørge, altså lige nu, nu så vi så godt nok Sønderjyske tab, øh, som vi kommer ind på senere 6-0, men er Nordsjælland en af, lad os bare sige, de to dårligste hold i, i Superligaen? Øh, nej, en af de tre. Fordi Vejle ja. så er jeg med. Ja. Ja, og, og det er måske fordi de to andre så er dårligere. Ja. Det siger mere om, ja. om, øh, om, om Vejle og Sønderjyskens niveau så. Øh, ja, det vil jeg mene, og øh... Jeg tror, da vi sad og lavede nogle øh, helt latterlige forudsigelser i starten af det her program, der, øh, der havde vi Nordsjælland med til at... I den her sæson, fordi det er jo så vildt at sige, øh, når de aldrig har været i nedrykningsspil i Nordsjælland, de har altid klaret den, men folk har altid sagt, at den her sæson den bliver svær for dem. Øh, men, men, øh, men vi havde simpelthen en tro på herinde, kan jeg huske i studiet på, at Nordsjælland bliver svær, fordi de ikke har øh, den her øh, stjernespiller mere, eller stjernespillere rå. Øh, der er ikke nogen øh, i øjeblikket og, øh, og når holdet som sådan Heller ikke kører øh, Og der ikke er nogen ledere og så videre Og de ikke kan få deres spil til at fungere Selv ikke hjemme på deres kunstgræsbane Altså det er et point i otte kampe De har fået Det er, det, det er en krise Altså i hvert fald pointmæssig krise Og spillemæssigt for så vidt også Fordi de har ikke ramt noget der har mindet om At de skulle have flere point Ja for der er ikke noget der indikerer At det, at, at det er lige på trapperne Nej, det Og er det er, det. Nemlig, det er jo nemlig det problemet er jeg synes også, de mangler, altså, de mangler den der kvalitet, som man bare ligesom... Altså nogle af de chancer, som de trods alt får spillet frem til, de, de, man føler ikke, at de er tæt på at score, selvom de, de har nogle rigtig, rigtig store chancer. Og modsat, så kan man også se, når man laver med forsvar som man gør hele tiden, så er det virkelig fordi med ledere. Altså, der skal ikke ret meget til, så er der mål imod i og de føler virkelig, at de skal bruge rigtig, rigtig mange chancer til at bare score et enkelt mål. Ikke? Og når man er inde i den, den rytme der, så gør det ondt, og så, så ved man godt, at man næsten venter meget på, at det bliver vinterpause og kan, kan starte sig selv forfra, ikke? Jamen, men, altså, hvor, hvor seriøst skal de tage det her med, med nedrykning? For det har jo ikke været et emne i Nordsjæt. Jo, det var det, det, var det på et tidspunkt, jeg mener sidste år, hvor de ja, stykkede fire fem kampe sammen til sidst, så de nåede med i, i ja, der, hvor det er sjovest. Øhm, og så kom de jo fuldstændig væk fra det. Men nu danser de ned omkring øh, bundholdene her. Jeg synes også, der, altså, vi ser Vejle og Sønderjyske, som ja, virkelig øh, har, været, har været elendige. Men vi er nødt til at snakke Nordsjælland ned i den her kamp her. Så hvor seriøst skal de tage nedrykning? Mm, det skal de til at tage seriøst. Og er de er ikke vant til det jo. Nej, og det, det, og det er måske det, der bliver udfordringen, fordi der er lige nu syv point op til, øh, til top 6 med otte kampe tilbage. Og sådan som Nordsjælland øh, øh, viser sig selv frem, så er der jo ikke tegn på, at de får det her raid med øh, 5-6 kampe, hvor de bare lige pludselig øh, øh, lander i, i top 6 på sidste dagen, inden, øh, inden det er overstået. Øh, så jeg synes, øh, de skal tage det seriøst, men jeg synes stadig, at et forspring på, på 5 point ned til nedrykningsdregen, det må være forholdsvis rart at se på, efter man kun har fået 1 point i 8 kampe. Så det må, være, det må være det, der er status for den lige nu. Ja. Hvis du så kigger på, på OB, der de har de været inde i en positiv udvikling, og så, så stød de først ind på AGF, hvor de taber 1-0, og så tabte de senest 5-2 til, til Viborg. Så jeg tænkte på, hvad, hvad var der sket? Og jeg, jeg kunne godt have været bekymret for OB til den her kamp, de endte så med at, med, med at vinde, men hvad, hvad er der sket i her herinde på det sidste? Og hvad er det for en feeling, vi sidder med omkring OB? Jamen, at et eller andet sted, at de skal ind på deres sejrs gang igen, hvis vi skal ligesom få alvor tro på det, vi har siddet og snakket om, at man følte, at Aalborg var lidt på gang, og det der måske første udfordrer til, til de, til de helt store, øh, at, et eller andet sted, så syntes man jo, jeg synes jeg i hvert fald, at det er Randers, der har taget den tæt, der til at være den første udfordrer sted for, sted for Aalborg. Men lad os se, om det her, det kan kickstarte dem igen, øh, kan give dem lidt, lidt nyt øh, energi, eller nyt øh, altså fået tilbage på det her spor, hvor det så, så spændende ud. Ikke fordi jeg synes på nogen måde, at de sådan kørte Nordland over, øh, det de gjorde de ikke, men de fik en sejr, og det var, tror jeg, for dem var det allervigtigste. Men langt hen ad vejen var det her jo også en meget ligekamp, og, mm. og ugen øh, der blev de jo kørt ud af banen jo, mm. i, i 5-2. Det overraskede mig, at de kunne ramme sådan et bundniveau samtidig med selvfølgelig Viborg øh, toppresterede der, men det må jo altså det, det gør sådan at jeg stiller spørgsmålstegn ved hvor deres niveau reelt set er når det er at de kan flagre på den måde. Jamen det kan jeg godt forstå. Jeg synes også gassen er gået en lille smule af ballonen fordi jeg synes faktisk de var øh, det de lykkedes rigtig godt med det var deres øh, ekstremt øh, høje øh, velorganiseret pres. Og det synes jeg måske er gået en lille smule af ab ballongen øhm, Samtidig så, så tror jeg, at Ørn har ret i, at de skulle tilbage på vindersporet. Så den måde, de viser sig selv frem øhm, i Nordsjælland, som, altså, det er bare et anderledes sted at spille, fordi det er en kunstgræsbane fordi der ikke er så mange dueller, som der er på, på græsset, og så videre. Og OB er også et duelhold, som lever af, at der er lidt uro, og der er en masse dueller, og, og så videre. Og det får man bare ikke på samme måde på en kunstgræsbane, så de blev nødt til at ændre en lille smule i, i hvordan de gjorde. Og så tror jeg også, de var skræmt af, at det her nedlag, de fik, at de simpelthen blev splittet ad på hjemmebane mod Viborg, og det vil de ikke lade ske igen. Så jeg ser der ikke så meget i... I den her kamp, øh, jeg tror, som Ørn siger bare, at det var det vigtigste, at de kom ud med en sejr og kom tilbage på det her spor, og så kan de øh, være en lille smule rolig igen, fordi nu top 6 i hvert fald så godt som sikker for dem. Jamen er det det, fordi ja. de, har, de har 24 points. Ja. Linjen skiller ved de her... Brøndby har 21, og OB på 7. pladsen har 15, som så spiller i aften mandag mod AGF. Alt efter, lad os bare sige... Øh, selvfølgelig alt efter, hvad der sker i den kamp, men hvis der falder en vinder så rykker linjen jo op på 18 point ja, ja. Øh, for inden AGF. Men du tror stadigvæk, at OB på 24? Ja, de der er... Er, ja. og det gør jeg, fordi øh, øh, der er ikke fire hold, der overhæler øh, OB. Øh, og jeg ser øh, specielt ikke øh, OB komme op på AB's øh, på plads, eller nogle af de andres pladser faktisk. Har du det er på samme måde? Jeg vil sige, at den top 6, der er lige nu, det er også, den er jeg rimelig sikker på, at vi, vi kommer til at se top 6. Spændende, den lyder jeg fast på, så øh, kan vi tage den op på et andet tidspunkt. Lad os, lad os hoppe videre til, øh, til en anden kamp søndag kl. 16, hvor FCK de tog mod øh, bundproppen fra Vejle. Og selvom FCK de har været i en spillemæssige øh, problemer og lidt en lille bitte krise, så blev øh, Vejle på ingen måde farlig, og derfor så kunne øh, AGF, eller AGF, nu er jeg allerede i Aarhus, <laughs> FCK gå for kampen øh, med en meget sikker 3-0-sejr. Det var en meget sikker 3-0-sejr, vi fik med et amputeret øh, FCK-hold. Ja. Hvordan, øh, der, var, altså, der var bare forskel. Ja, det var der. Øh, det var en tam-tam Vejle-affære. Men øh, vi må også heller rose FCK, fordi øh, det har vi ikke gjort så meget på det sidste. Jeg synes, det var, øh, det var imponerende. Faktisk i en, i en svær kamp, altså, øh, hvor man skal møde øh, Vejle hjemme, det hele har sejlet. De spiller på en pukkelpiste ind i parken, som i øvrigt var forfærdeligt dårlig at se på. Altså, det Skal vi ikke lige snakke om den lige kort? Hva? Skal vi altså, Ja, fordi at, øhm, hvad er det, der foregår? Det er det, det Danske Nationalstadion. Ja. Jeg ved godt, der kan være alle mulige andre årsager til, at de kører med, sikkert en masse andre arrangementer. Ja. Men øh, formålet er, at der skal spille fodbold, og den er elendig. Ja, det er den. Og det, øh, det, det ser vi hvert år. Altså, i år øh, var det Minds of 99, der smadrede banen. Ja. Og det ser ud som om, det hænger ved stadig. Øh, og... Ja, jeg ved ikke. Jeg er ikke øh, greenkeeper, så jeg ved ikke, hvordan man får sådan en bane i, i stand igen. Men jeg synes bare, det er trist at se øh, parken have sådan et øh, græstæppe der. Ja, for det gør, ikke noget, altså det gør ikke noget godt for FCK som, som et hjemmehold, som gerne vil spille hurtigt øh, flydende og sætte øh, modstanderen under pres. Nej. Det kan man ikke på samme måde. Nej, nej det er slet så... ikke. Det er skidt. Det er rigtig skidt. Og det er, det er jo ikke det, man ønsker. Også for det, for danske, det danske landshold. Det er heller ikke øh, specielt godt for dem, at de skal spille på en pløjemang. Hvis vi prøver at kigge på, øh, på Vejle først, øh, noget af det, som Peter Sørensen skulle have haft styr på øh, til at starte med, det var, det var Vejles defensiv. Og det har jo knippet lidt med, med, med, med at gøre det, men sådan overordnet set og har rykket sig fra det, som vi startede ud med med Carit Falk og til nu, er Vejles Kurve så gået... Hvordan er den gået? Lidt opad? Den En knæbet lidt, siger du. Der er gået jamen. 22 mål ind i 8 kampe for Peter Sørensen. Okay, det er knæbet meget. Det, det, det er det. Jeg, jeg, kommer, det. jeg kommer for fra Storvald. Ja, har du sat fast? Ja. Så altså, hvad, hvad, hvad synes I om... Altså, jamen, altså, hvordan har jeg, udviklingen været for, for det, Peter Sørensen han tog over til, han er nu? Jamen, jeg synes jo, der var en udvikling i en enkelt eller to kampe. Og så er det bare tilbage igen. Der var et systemskifte sidste gang, som lykkedes mm. øh, mod Nordsjælland. Det holder han fast i øh, mod øh, FCK, som er atypisk Peter Sørensen, men selvfølgelig skal man holde fast i noget, der lige har fungeret. Det forstår jeg godt. Øh, det lykkedes bare overhovedet ikke øh, mod FCK, hvor de mødte en modstander, der var bedre, men også et vejlehold, som faldt tilbage i den samme øh, rulle igen. Så kan man sige, at det er jo ikke derinde, de skal have på ingen vejle. Men de får vel ikke en bedre chance, tænker jeg, for at få point mod FCK, end det hold, de mødte i den forfatning, det er, og med de spillere, som de har til rådighed. Altså, der skal man give det et skud, og det synes jeg virkelig ikke, Vejle gjorde overhovedet. Uh, spillede stadig med en fembar kæde, men med tre byt. Ja. Altså, tre byt. Uh, siden sidst, jeg ved godt, Isatolahi var uh, syg. Og, øh, hvor, hvor, hvor, hvorfor laver du, du laver nej, lige, nej, det? det, det sidder et, synes, du, er, du, du sidder i et studie og laver ja, Hvad ja, hedder du sådan nogle kurser? Det er fordi jeg synes altid der er sådan lidt, lidt øh, Sjov historier omkring ham her <laughs> øh, Og øh, han var blevet syg op til kampen Det er i hvert fald øh, meldingen ud til øh, Og det er helt fair øh, Og så to byt mere Så der, der var stadig en udskiftning Men, men samme formation øh, Og det synes jeg bare ikke lykkes Og kredit til FCK Fordi de cruised simpelthen en 3-0 sejr hjem mod en modstander, som kommer endelig med lidt medgang, både fra pokalkampen, og selvfølgelig deres første sejr over Nordsjælland. Så jeg synes, det var stærkt mod en modstander, som heller ikke gav noget modstand. Altså Vejle, de skal jo ikke måle på, på kampe mod FCK, men, men som man siger, de kommer jo ikke rigtig med noget, så hvordan, hvordan er det med selvtilliden alligevel? Fordi de har jo ikke en chance i kampen. Øh, altså, de spiller ikke særlig godt, men omvendt forventer man heller ikke, at de skal kunne hente point. Nej, jeg vil ikke, jeg vil ikke sige, at man, man forventer ikke, at de skal have en point. Men jeg synes bare, at det, det, det, et eller andet sted må det være sørgeligt at komme med en sejr, og den der boost, der kommer i, som, i bagasen fra det, de lige har kommet igennem, og så skal de ind og i parken, som, som udgangspunkt er et fedt sted at spille, og så vil og ikke have mere, end de kunne. Fordi umiddelbart, hvis jeg kigger ned over det der startformation som FCK har, altså, så, så vil jeg ikke sidde og være decideret nervøs. Altså, øh, så, så, så, så derfor synes jeg faktisk... Kæmpe rus til FCK, fordi det de så meget bedre ud, end man egentlig havde troet på til at starte på. Men et eller andet sted, så synes jeg, det er lidt der dumper begge timer, at de ikke fik mere ud af det. Øh, det. Det Jeg forventer ikke, at de skulle ind over dem. Det er ikke noget med det, at gøre. Men, men at man bare næsten... Det bød den op til dansk. Ja, men det jo de lige for, at de bare skulle blæde hjem og så sagde 3-0, og så... Du ved, det næsten til bedre ud på, det var, at vi tabte på papiret i stedet for, at vi tabte på banen. Altså, det, det, det, det var ikke... Uh, det, Peter Sørensen, han må i hvert fald hive så meget af det hår, han ikke har, fordi det, den der energi, han måske havde håbet på, det kunne have bygget videre på, så være at man måske ikke lige havde, havde vundet, men man kunne have bygget noget videre. Det, det synes jeg, nu snakker begge omkring en ballon i, i Aalborg, der er ved at fiske ud. Altså, altså, det er en lille smule luft, der at komme i Den den Der var der i hvert fald halvdelen, end der røde ud igen. Ikke? Men hvad, altså, hvis vi kigger omvendt, fordi omvendt, så spiller FCK jo også en, en, en ganske fin kamp. Øh, Jess Taupe, han har været udfordret med en meget skadet trup. Han havde til den her kamp yderligere Isaac Johansen øh, skadet. Han var blevet syg, og så var han lærer i karantæne. Og det betød jo, at han hævde øh, Pep Biel lidt ned. Og nu, Biel, han har været, han har spillet alle mulige steder. Han har spillet, lidt, han har spillet som den falske ni, han har spillet ude på kanten med mindre succes. Han har haft rigtig meget succes ved at placere sig centralt. Men nu tog man ham længere tilbage på banen, og han løste den opgave godt. Ja, det gør han. En god teknisk spiller, som ja. overrasker det overhovedet, at han, øh, at han er god på bolden dernede. Eller ikke god på bolden, men at han er god til... Og han har, han har overblikket. Han kan se de, de andre i scene. Ja, og forskellen på øh, at ligge på den position, det er, at hans afleveringer kom dybere fra. Han var også med i, øh, i det første mål. Det han ham, der slår den lange bold op imod øh, Bøving, som snitter den videre til stage. Og det var måske forskellen på hans øh, output, øh, det offensive output i den her kamp. Det var, at, øh, at afleveringerne kom, Øh, dybere fra, end de plejer. Øhm, men han er jo en klog spiller, og det jeg tror også, det er derfor, de har lagt ham der, fordi der er jo nogle lidt andre øh, områder, han skal, han skal dække. Altså for eksempel noget restforsvar, hvor han skal være en af de her coverspillere, i stedet for at være en spiller. Det lyder meget teknisk. Nej, prøv at forklare øhm, men, men når man mister bolden øh, højt på modstanderens haldel, så lå han tit i en position, hvor han skulle genpresse bolden. Altså han var nærmest den nærmeste spiller, som skulle genpresse. I den her øh, position, han lå i i går, der skulle han mere være en coverspiller, som skulle dække foran deres to midstopper, øh, og være den kloge spiller, altså øh, øh, placere sig klogt på banen. Og det var måske den største forskel, øh, som han skulle vende sig til. Øh, men det klarede han også godt, fordi han er en klog fodboldspiller. Hvad med, med de problemer, som FCK har haft på midtbanen? Nu er Falk har skadet, Seca har skadet, det er ikke rigtig kørt for læger, og de har generelt prøvet at finde konstellation inde på midten. Kunne man forestille sig, at det her bliver Jastorovs yes løsning fremadrettet? I bestemt et eller andet sted fordi det gør, at, at Bjerbjeld skal, skal styre spillet, ligesom Falk mange gange får lov at gøre. Og så en Dage, der skal have lidt mere dynamisk og disciplineret spil, som han også klarer rigtig godt. Så på den måde, så siger Jelper lidt. og får måske også en ekstra spiller ind, der kan være med til at styre spillet. Det er måske voldsomt at skal smide så meget på en, en ny islænding, øh, at han, men, men et eller andet sted, så kan man sige, PPL får en at lege lidt med på den måde, og så har han nogle, nogle kanter, der skal løbe og vente op. Så på den måde, stedet for, at det bliver Jens Stage og læger, som, som du selv nævner, som ikke rigtig har ramt noget, altså Stage og Lera bliver jo meget ens og mest fysisk og dynamisk, der kommer rundt. Øh, så for FCK skylder og kan styrespillene mere se, så bliver det et eller andet sted bedre øh, i min optik øh, er vil at få PBL ned og, og kan, kan spille på den måde, som han kan. Men lad, men lad, ja, ja. Nej, men bare lige simpelthen ret. Jeg nævnte ikke Stage, for jeg synes faktisk, at Stage har gjort det øh, godt. Det var bare lige for, at jeg ikke lige skulle klantres for den og lige høre for ja. den. Men det har han også. Ja. Han, har, han har været farlig. Jeg synes bare, at problemet, når, øh, hvis de skal bruge øh, Biel på den her position fremadrettet, altså han er den spiller i Superligaen inden den her runde, øh, vil jeg mærke, der har lavet flest point, altså assist og mål. Mm. Uh, og det kommer han ikke til på samme måde, hvis han ligger dernede. Jeg tror heller ikke, at Pep Jell tænker, jamen nu skal jeg være sekser, altså fordi Ej. han er jo ikke en sekser-type, når de møder hold, der er bedre. Ej. Altså når de møder Vejle hjemme, hvor de har bolden meget, der kan det være en god idé, men når de møder de andre tophold, Midtjylland, AB, uh, uh, Brøndby osv., der tror jeg simpelthen, at han bliver for klein i den her rolle, og der mangler de noget, noget mere muskelbund uh, derinde, så jeg tror ikke, at han kommer til at spille derinde, når de møder hold, der er bedre end Vejle. Man kommer man til at fjerne for meget kreativitet på den sidste tredjedel. Ja, det gør de jo også. Hmm. Fordi der så mangler der altså, hvad at sige, vind. Der mangler spillere at lege med derop. Ja, og legemøde deroppe. Ja, og det er jo det næste problem, fordi selvfølgelig fjerner man ikke en, der har været så han har vel været FCK's bedste offensive spiller i den her sæson. Øh, og det fjerner man ikke øh, tror jeg øh, længerevarende fordi øh, FCK har brug for stadig at have noget kreativt deroppe, så alt ikke bare går igennem vind, som øh, det nok kommer til, når de møder bedre modstand. Man tager meget fejl, hvis det, øh, hvis det er lidt det, vi så i Midtjylland med Evander. Da Evander kom til Midtjylland, ja, jeg har ikke følt den brasilske liga, men der tænkte jeg, det her, vi har færdigt i en 10, og der er lidt længere fremme på banen. Men han er jo råd længere tilbage, og vi ser jo tit, at være måske egentlig den bagerste, når det er, at de bygger spillet op. Er det ikke lidt alt det her, hvor du har en rigtig god boldspiller, der egentlig også er klar i sin fysik, langt tilbage på banen. Det vil sige, at din første fase og anden fase, jo bliver bedre på bolden. Og så har du måske, nu har Evander jo så en Onietteca, han har, han har Kajuste, han har haft i en anden sæson øh, Onietteca. Er det ikke lidt det så, han mangler en fysisk spiller ved siden af sig, som kan tage alt det hårde, det tunge? Jo. Jeg kan godt se, hvad du mener øh, med det. Jeg skal bare se noget mere på, at, at Bjel også kan udnytte de ting, øh, hvis vi skal sammenligne de to spillere. Som, øh, jeg er jo ikke en specielt stor fan af at sammenligne øh, de to, men jeg synes også, at systemet er anderledes i, øh, i FCK. Altså det, øh, nu har Midtjylland spillet 3-4-3 i, i meget, meget lang tid. I går spillede de så 3-5-2. Øh, og FCK spiller 4-3-3 Så det er jo et andet system Og nogle lidt andre arbejdsområder Så jeg synes den er lidt svær at se Det jeg bare kan konkludere Det er at både Ivanter og Pep Jell Er sindssygt kloge fodboldspillere Så stort set ligegyldigt hvor du sætter dem på banen Så løser de garanteret opgaven øh, Så godt de overhovedet kan øh, Og er bedre end, end Vejle Kunne gøre noget ved det i går Fordi der er der en lille øh, gave At have en offensiv spiller På en så vigtig defensiv position men det er jo nu, Men altså, unvært, så bare lige for at og sådan, til de spørgsmål, jeg tænker, FCK er nødt til at gøre det her, øh, og i sammenheden, øh, det måske for voldsomt at kalde men den der rolle, du snakker om med, at den offentlige spiller skal være med til at bygge det op, lige den der pirlo roll der fik lov at komme ned, mm. det fungerer jo fint, men det er jo en nødløsning på kort sigt, fordi det, det, det, altså, FCK skal jo ikke bruge nogen af deres, eller i den her sæson deres bedste offensive spiller til at skal bygge en fase 1 op. Uh, det, det, det, det dur ikke. Han skal længere frem, uh, men, men som på, sådan, på kort sigt, jamen, så er det jo nok en nødløsning, de bliver nødt til at bruge lige, indtil der er, får nogle af deres andre spillere uh, klar igen. Det har i hvert fald gjort, at FTK har fået rigtig meget mere bold i deres spil, fordi vi har set ufattelig mange fejlålveringer. Og jeg har også i sidste udsendelse, og de andre udsendelser, der har jeg kritiseret de unge spillere i FTK. Vi ser jo faktisk en af de unge øh, score, spille og score i ham her. Og det udtales jo faktisk Havkon. <laughs> selvom, mm. selvom det er et A med sådan en, en streg. Havkon Haraldsson, han scorer. Øh, det var samtidig hans første start, så en fantastisk dag for den her 18-årige knægt. Men, og han blev også kåret til Man of the Match. Men den spiller, jeg havde på min Man of the Match, det er Jonas Vind. Mm. Han spiller fuldstændig fremragende. Han suger alt til sig, og det er egentlig ham, det hele kommer fra... Han er, øh, ja, vi har snakket meget om ham. Han scorer også på, på straffespark igen. Ja. Men jamen, der er helt den her snak med at han straffespark, ikke i straffespark. Hvor, hvor, hvor rangerer du helt vind sådan, i forhold til hans potentiale? Ja. Øhm, er vi jo oppe? Ikke for sammenligning, det er et meget langt spørgsmål, det her, men er han 70 plus millioner værd? Altså, Og ved jeg godt, man ikke kan sætte et tal. Det kommer også an på, hvem der skal købe ham. Men, men hvor er han henne? Hvem kan bruge ham i Europa? Hvor, hvor kan han hen henne? Ja, og det synes jeg er et, et meget bedre spørgsmål. Hvem er det, der Nej. kan bruge ham af europæiske klubber? Fordi han har en begrænsning, og hans begrænsning, det er hans fart. Mm. Og, og, og, og det får han ikke udviklet øh, yderligere. Altså, den, den står næsten stille. Det er noget af det sværeste overhovedet at træne. Det kan godt være, at han bliver en my hurtigere, hvis han virkelig lægger en indsats i det. Men det er ikke der. Til gengæld er han den bedste i hele Superligaen med ryggen til mål. Altså virkelig outstanding. Første berøringer. Øh, væk fra modstandere. Han er klog. Han kan se øh, løb omkring sig. Så det, han misser i farten i fødderne, det har han farten op i hovedet. Men hvor kan man bruge det i international fodbold, når fart er så vigtig en faktor efterhånden? Øh, og der tror, jeg, der tror jeg, der er rigtig mange klubber, der, der bliver skåret fra. Øh, og ikke dermed sagt, at han ikke kan komme videre fra FCK, fordi det kan han sagtens. Men jeg tror ikke, han kan løfte sig til en af de der rigtig sjove hylder, på grund af hans manglende fart, desværre. Men jeg håber det, fordi han er ekstrem. Øh, altså, jeg, jeg elsker at se ham spille fodbold, fordi han spiller med sit hoved. Altså, han er virkelig, virkelig en dygtig øh, fodboldspiller. Øhm, men desværre tror jeg, at loftet er øh, et eller andet sted... Øh, hans manglende fart, og hvor det lige kapper loftet, det ved jeg ikke, men det bliver ikke på øverste hylde. Men er problemet, fordi jeg kan nævne, jeg kan godt se mange spillere ud i Europa, der har, der har manglende fart, og som spiller den der topposition. Den første lige faldt mig ind, det var min landsmand, som Men han er jo så bare en vanvittig giftig afslutter, og er garant for mål år efter år. Og det er jo det er jo vel også det, der måske rammer ham lidt. Det er, det er ikke, den vind er ikke en målskor. For mig er det lidt mere det. Æh, der er ingen tvivl om, at fart, som backman snakker om, det, det, er en, det er en kæmpe faktor. Men han har trods alt noget størrelse, noget fysik, og kvagen er stor, som er, og har så meget bold i sig, det, det er imponerende. Til gengæld er han ikke sådan en notorisk målgitter, der bare banker det hele ind. Og det var jo også en overgang, der snakker vi jo mere om, at han skulle alle hans mål på, på straffe. Øhm, det synes jeg, han har gudske lov at lagt fra sig, og det er være så unfair at sige, at han er sådan en type angriber for det er han ikke. Men, men hvis, jeg synes, hvis han kan lægge på, at han bliver dyr inde i boksen, øh, der får skovede en masse mål, jamen så kan jeg godt se, at han kan være på, på, en, på en god hylde. Øh, men der er ingen tvivl om, at på den aller, aller hylde, som, som Beckmann også øh, snakker om, jamen, så Endnu mangler han lige, i hvert fald lige det sidste, men det er, det er, det er, det er en voldsomt dygtig spiller. Men hvad synes du så, han, bare lige for at runde ham af? Synes du, at han burde lægge sig højere op og prøve at få hvad kan man sige, målene op, eller fortsætte med at gå så meget ned i banen og være den her spiller, som måske ikke, kan man sige, der er assist og mål på, men som scout osv. ud, når man analyserer kampen, kan se, at han er fremhåndende. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, forstår jeg. Og det er jo det, der gør det svært, fordi der er lange tvivl om, at det, som FCK mangler lige nu, det er den spiller, der, der falder lidt ned og styrer spillet. Hvis han skal tænke, hvis han skal tænke på sin egen karriere, sådan 100 jamen så skal han måske tænke lidt lille smule mere på, hvordan han får scoret målene, øh, mindre end hvordan han får FCK's hold til at lykkes med opspillet. Øh, og jeg ved godt, det hænger lidt sammen. Så, så, så det, så det, det. Men, men, men som angriber, så vil du blive mål på, hvor mange mål du, du... Eller i hvert fald, hvor mange chancer, du er med i at karriere. Øh, så... så, så den del, der skal han virkelig lægge på, hvis han skal have en rigtig, rigtig sjov hylde. Det er lige om at finde den der balancegang, som, ja. er, som godt kan være svært Lad os uh, runde af for den her kamp og for første halvleg og efter en uh, lille skiller og en pause, så er vi tilbage med anden halvleg. Herinde her i anden halvleg der skal vi så nørde de andre kampe i Superligaen, men først så skal vi en tur forbi bødekassen, bøden, som jeg lige kalder den, og have uddelt en, en bøde til en eller anden spiller i den her runde, som skal spørge en tier i, hvis vi havde en, en bødekasse herinde. Ørnskov, det har været din opgave at uddele ugens bøde. Ja, og øh, det er jo faktisk sådan lidt på bagkant af sidste runde, med, hvor Randers og AGF mødte hinanden, men... Øh nu tog man jo ligesom stafetten tidligere omkring det der med, hvordan folk de sidder bag ved telefonen eller computeren, og han er en kæmpe i kriger, og det der racist racistiske måde, der var, eller beskeder, som herr han fik. Mm. Altså det, for mig det er, hvad det, det er den bøde, og de kan godt få mere end den tiger, som du vil give dem en bøde, fordi det er uacceptabelt, at folk de, for det første sidder og, og skal spiller. man når det bliver racistisk, så er der dobbelt i bøde. Det er endnu bare et lag på det her, ja. som vi snakker om før, og det er, jo, det er jo så en bøde til alle derude, som, øh, som går til tasten af internetkrigeren derude, som ja. opretter et alias. Jeg synes, det er endnu vildere faktisk, ikke engang dem, der opretter et alias, men bare dem, der, øh, der simpelthen bare sætter ansigt til, ja. altså på deres egen Facebook, og så øh, melder det her op. Så ja, en kæmpe bøde, men, men bare lige sådan i forhold til øh, at for fordi bare lige for at køre videre i den du sagde, du havde modtaget, hvor meget påvirker det dig? Som spiller gøde det er dig som spiller. Men der er ingen tvivl om, at det påvirkede mig meget, fordi det var, det var noget i en grad, jeg ikke havde været vant til før. Ja, selvfølgelig har jeg fået øh, at vide mange gange, at man var, var, var dårlig, øh, og øh, at man ikke har gjort som, som både en selv, men også fansene ønskede. Øh, men det der med at lige decideret at få de der beskeder i, øh, i indbakken... Øh, hvor, øh, ja, som du selv siger Der var ansigt på Det, det, var, det var specielt Det var noget, man lige, lige skulle vende sig til Og, Men et eller andet sted, så vender man sig ikke til det øh, så, så, så, så vejen for mig var at Det der bare et eller andet sted bare slet, Lad være med at se, hvad, hvad der står Og så må man lige tage de første øh, Sætninger eller boger med Hvor man trods alt godt lige kan ane, hvad der er øh, så, så, så, så, så, så Men er det fordi man søger er det, fordi man Som spiller også søger den her lidt anerkendelse Fordi at man gerne lige, altså nu ved jeg godt, at du kommer de ens diem hjem, øhm, men det der med også at lige at læse en kommentar om sig selv? Ja, måske. Altså, der, der spørger du måske trods alt den forkerte, for det, det, var ikke, det var ikke det, jeg lede højt på. Æm... Du lede også i en tid, hvor der var brevetur. <laughs> jeg kan ikke godt telle dig, men det var lidt, lidt sværere for dig at få. <laughs> okay, jeg er ikke nældstid i det her <laughs> selskab. Ja, var var. Nok. <laughs> lede, hvornår leder jeg så? <laughs> Flaskepost? Ja, det tror jeg. Ja. Øh, nej, nej men, men jeg forstår, øh, hvad hva, hva, du siger om, hvor jeg fuld ud af det, faktisk. Men, men, men, men for mig var det et eller andet sted at prøve at holde mig ud af det, fordi ellers så, hvis du, hvis du er høj på alle de der positive beskeder, eller præsten, der skriver et eller andet positiv om dig, jamen så er du helt oppe og flyve, og så, du ved, weekenden efter, så er der en, en klog eller i hvert fald gammekloge mand, som mig selv, der skal sidde og vurdere, mm. vurdere tingene, og så får du lov at ryge ned i kælderen igen, og de forstår udsving. Så øh, jeg tror, de fleste spillere, og jeg selv dengang, prøver ligesom så, for at holde sig ud af det, og man ved også godt selv, hvad, hvad det er, man har gjort godt og ikke har gjort godt, og, og så i samspil med med trænerteamet, altså, hvad det er, man sådan sørger hen imod. Så, så, så den der pres og, og det der, det prøver man så vidt muligt og og holde sig ud af, og så er det selvfølgelig svært andet at ikke blive påvirket lidt af, når der er noget, der er positivt, altså når der er noget, der kører godt, jamen så giver det selvfølgelig også ekstra selvtid, så, så, så det er jo sådan, det er svært som menneske ikke at blive påvirket af den rytme og den, det, der, det der modus der er i. Så hvis, når, når man får negativ beskeder, så, så, så vil det blive lidt ekstra negativt. Ja, så stop derude med at lave de her alias, flot så osv. Bare drop det, kom med en gode tone, og hvis det var, de kunne, så skulle de have spillet lidt i bødekassen. Så også til alle jer derude, jeg går ikke ud fra, at I skal spille sådan nogle bøder i bødekassen, men der spiller fodbold på hygge og plan. hop ind og få den her MobilePay Box App, hvor I kan samle jeres transaktioner ind i appen, og gør det meget lettere for jeres bødekasseformænd, som vi alle sammen har havde på et eller andet tidspunkt. Og, øh, og styre de her betalinger. Lad os så videre til, øh, til Viborg, som søndag aften havde besøg af Brøndby. Brøndby, de havde de, de vandt i de sidste uge mod FCK, og nu skulle de jo sådan set i en bare til Viborg, som øh, Lars Friis havde udtalt inden kampen. At han var sikker på, at de prøvede at plante i hovederne på hinanden, at det ville blive en hård kamp, men øh, han sagde også, at de ikke vidste, hvad Viborg var i stand til. Viborg har jo lige smadret Åben med 5-2, hvilket jo vil aftjene respekt for, for alle hold. Men hvor meget et mindgame er det her for trænere før kampe, at plante en historie i hovedet på spillere, og så sådan den vej op, sætte dem op, Beckman? Det foregår jo hele tiden. Altså det er, det er jo ikke noget nyt. Jeg giver ikke så meget for alt det her mindgames-show, det tror jeg, at jeg sådan set også spillere og de andre trænere har luret. Så det tror jeg sådan set, at bare man smiler af efterhånden. Øhm, men det synes jeg vel er fair nok. Altså det giver der også lidt meget god lir og noget at snakke om. Altså vi snakker også om det, så er der sikkert også en masse andre, der gør det. Øhm, så fortsæt da endelig med det. Men altså dem, der er sådan inde i øh, holdene osv., tror jeg bare smiler lidt på, på, på smilebåndet af det. Bare lige forud, han, han udtalte jo også meget længere i forhold til, at der er der var en niveauforskel på de her to klubber i forhold til med alt det, der er rundt omkring øh, klubben. Men hvis vi kigger på selve kampen, hvad var det så for en kamp, vi, øh, vi fik at se i Viborg i går, går? En kamp, hvor det var to hold, der et eller andet sted gerne vil presse, og gerne ville øh, ligesom have de der dyder på plads. Øh, som udgangspunkt måske ikke øh, var en kamp på vanvittig høj kvalitet, sådan på bolden. Der var øh, sådan momentvis nogle gode ting, men det var det var en... Det var sådan, altså et eller andet sted, så nu, nu ved jeg godt, at Brønby, de ender med at vinde. Og, men det var, det var lidt sådan den der Brøndby som man så sidste sæson, som var en guld i starten. Som, var det, det var ikke sådan, at det er der men det var, det var alligevel nok til, at, at det, var, det var sådan lidt solidt. Og så, og så score man til sidst ikke i en omstilling, men alligevel er sådan lidt lidt derhen af Altså, øhm, ja, det var ikke en... Et, et, sådan, det næste kamp, vi kommer til med en 6-0, der var sprudende, det var, det var mere sådan to hold, der prøvede at, at gøre det ondt ved hinanden, end det, var, end det var poleret og flot spænd. Men det var i lang hen ad vejen, der, altså i 80 minutter, der ligner det her kamp, der skal være kryds eller uregjort så er det, fordi gassen går ud af ballongen for Viborg til sidst? Jeg mener, at Viborg inden kampen var det hold, der i de sidste kvarterer havde lukket seks mål ind, mm. og nu lukker de jo så det syvende mål ind. Ja. Var det, så var det, var det gassen, der røg ud af ballongen? Mm. Eller er det bare uheld? Altså, sådan noget sker jo også bare nogle gange. Ja, altså, øhm, når du siger det på den måde, er det jo måske en lille tendens. Altså, så er det måske ikke så tilfældigt mere, når det er sket så mange gange. Men Viborg elsker også kampe, hvor der er gang i den. Altså, der er, hvor der er uro, og hvor der er høj energiniveau. Og, øhm, øh, og det var der også i går, det var i to hold, som elsker sådan nogle kampe, hvor det bare blæser frem og tilbage, og omstilling på omstilling, og så videre. Og kvaliteten, den faldt gevaldigt, synes jeg, i anden halvleg. Øhm, øh, på det boldmæssige, ekstrem mange fejlafleveringer, og øh, en lidt tynd øh, anden halvleg, synes jeg. Men sådan energimæssigt, der kan det godt være, at, at de simpelthen brænder for mange kræfter af. Øh, og nu er Viborg, selvom de ikke vil have det, men det er stadig et oprykkerhold, og det er ikke negativt ment overhovedet, for jeg synes, de har gjort det rigtig, rigtig godt. Men når man kigger på det her sidste kvarter, de har lukket så mange mål ind, så kan det godt være, at de ikke er helt deroppe i den der Superliga-rulle, for de har været nede i 1. division i et par sæsoner, og man ser Silkeborg, som har været op og vende osv., de har det ikke, men det er også mere rolige kampe, Silkeborg spiller, hvis vi skal sammenligne de to. Der er mere kontrol på. Det her, det er chubang-fodbold, og det kræver enormt mange kræfter for spillerne. Og nogle gange løber batterierne tør, og så får man ikke skiftet ud i tide, fordi man har trods alt stadig halvdelen af ens markedspillere, man kan skifte ud. Det er mange. Ja. Og derfor er den her stil jo også blevet ekstremt populær, fordi man kan skifte et halvt hold ud, at holde energiniveauet oppe. Og det kan være, at der er nogle små nuancer der, som Viborg, hvor de har skiftet for sent ud, eller hvor de spillere, som virkelig skulle være afgørende i de perioder, har slækket en lille smule på det, på grund af, at de har fyret den så meget af i et stykke tid. Det er gisninger, men det kan være en af grunden til det. Men altså, Brøndby kan jo godt lige organiseret kaos, fordi det er jo ligesom i sidste sæson, så så vi, at når der var kaos, så var det egentlig, at de var bedst i det. Hvordan har Viborg det med det? Fordi, som vi snakker om nu her, det er som om, at de, de presser jo Brøndby ufattelig højt til at starte med. Og så daler det stille og roligt, og det vil sige, at vi når ind i en anden halvleg, hvor deres kvalitet på bolden også falder markant. Det går jo ud over deres spil. Bestemt, og det er jo ingen tvivl om, at det er også et kadot til, til Brøndby et eller andet sted at stå det imod. Når det er så sagt, så var det sådan lidt en kamp, hvor det var 0-0, ja, og så lå det og ludede hvem er det, der, der ligesom scorede, og så... Øh, Altså, de vil få den, den der sejr, for der lå ikke en masse mål og, og, og, og ventet. Og som Beckman også siger, så bliver en anhandlerne kvalitetmæssigt. Og, eller der selv, så bliver det dårligere, dårligere, dårligere. Øh, men, men det var jo et eller andet sted to hold, som gerne ville lidt det samme. Og, og så kan man bare sige, at jeg synes bare, Brøndby er lidt bedre til det, end, end øh, Viborg er. Og har selvfølgelig også mere Superliga-erfaring i det, øh, end, end Viborg har. Altså, vi, vi, vores styrke er jo, de er jo et meget direkte hold, og de er, jo, de er jo et meget organiseret hold. Så jeg ser jo holdet som værende deres, deres stjerne. Men hvad, hvad er deres? Fordi deres styrke er jo åbenlyst standardsituationer. Ja. Men det er, jo, det er jo ret nemt at se, at ja. det er der, de ligger deres fokus. Ja. Er der noget andet? Ja, altså jeg synes også, hvis vi kigger på det taktiske, så synes jeg, at deres høje pres er ekstremt godt, eller plejer at være ekstremt godt. Uh, altså det er virkelig sådan uh, et, et samlet hold, når de gør det, og når de ikke gør det, så trækker de sig tilbage samlet. Og det er, det er så svært uh, at, at træne og få ind i spillerne, fordi du kan ikke snakke til dem under kampene. Så alt det her, det er trænet på træningsbanen undervejs, hvornår skal vi gøre hvad, og det er altså 10 spillere, der skal gøre det samme, hver gang, når der går i højt pres, fordi ellers så bliver du splittet ad i Superligaen Hvis der er en eller to, der ikke helt er med, eller ikke forstår det høje pres, så bliver du splittet ad og der synes jeg, at de har været rigtig gode øh, og godt trænet af, af Lars Friis, og ser ud som om, de har brugt ekstremt meget fokus på, hvordan de gør det samlet, når de går i højt pres. Det synes jeg er en af deres styrker. Og det er jo vel også det, at, hvad kan man sige, lidt det, der er nødvendigt, på en eller anden måde, som man oprykker, at holdet det er robust. Øh, og for langt hen ad vejen, så, hvis vi ligger en status nu efter 14 kampe, hvad, de må vel være tilfredse? Ja, Trods alt. Meget, altså selvom der har været kampe, hvor det er, at de de siger, at de øh, kunne have fået meget mere ud af det. Men 15 point. Jamen, i, i den grad, de kan være tilfredse. Jeg tror mere, det, de ikke er tilfredse med, det er det der hele, det der få slutproduktet med på nogle af de der indsatser, som de har fået. Fordi i bund og rundt havde Viborg været sådan et virkelig etableret Superliga-hold, der, der bare har kørt sæson efter sæson. De har fået 0-0 med hjem i den her kamp. Og det er måske med det, jeg tænker, at de kan være en lille smule utilfredse med, det er, at de mange kampe har set fornuftigt ud og virkelig været solid, men ikke lige fået en, en udgjort eller den sejr, som har ligget og, og, og rullet. Men samtidig må man så også sige, at det er jo kvalitet og brøndby, de så, så gør det. Men ja, jeg synes, det har været meget godkendt, det de har leveret Jeg tror rent faktisk ikke, de er tilfredse med deres pointhøst. Fordi øh, de har spillet til meget mere. De er det hold i Superligaen som og nu ved jeg godt, den her stat den er sådan lidt øh, øh, blurry. Men det hold, der har skabt flest store åbne chancer, altså expected goals, der er det, det hold, der ligger øverst i Superligaen. Og det har de altså ikke fået udnyttet ordentligt. Så alle de chancer, de skaber i kampene, det skal også udmønte sig i nogle point De har kun vundet tre ud af 14 kampe. Og mange af kampene, som Ørn siger, der har de selv været ude og udtale, at der kunne de godt have fået mere med. Men det skal de altså til at have. Fordi de er altså kun 6 point over øh, Sønderjyske. Øh, og der ligger en masse hold lige omkring de der 14-15 point, hvor øh, Viborg er. Og, de, og, og alle roser dem jo. Altså vi roser dem jo alle sammen. Mm. Men de ligger altså stadig til, at de skal spille nedrykningsspil. Og der er nogen, der godt kan snuse, at øh, Viborg måske ikke kan holde det her sindssyge energiniveau, som de har gjort nu. Og det kan måske godt gå hen på et tidspunkt snart og falde lidt i sig selv. Og der skal de altså være klar, Viborg, på, at... Øh, at de skal omsætte nogle af de her muligheder. For de bliver ved med at skabe store, store chancer, men de omsætter dem ikke. Og det er der, øh, jeg tror, at de har været for, øh, meget utilfredse med, at de har været for ineffektive. Altså, vi har lige snakket om Nordsjælland på 14 point, og jeg spurgte, skal de være en del af nedrykningskampen? Og, og vi bor på 15. Ja, men det er det. Og vi er, ja. er Er det så fordi, at det er et oprykkerhold? Det er, det. det er en anden fortælling, end det Nordsjælland er gået fra. Ja, men også fordi jeg synes, deres udtryk har været godt. Altså, det, det, det synes jeg, det har været i i samtlige kampe, jeg kan huske, der synes jeg, deres udtryk har været godt. Men når man kigger på alle de ting og går i detaljen med, hvordan de har spillet kampene og hvordan de ikke har udnyttet de store muligheder, som de har øh, lavet, derfor så tror jeg ikke, at de er tilfredse med på enghøsten øh, på den måde, som de har udtrykket sig selv. For det har, der, der har spillet været til flere end 15 poeng. Øh, og begynder det at gå den anden vej, hvor de øh, skaber færre chancer osv., jamen så får de heller ikke specielt mange point, Så de skal blive ved med at holde det her høje niveau, men virkelig sørge for, at de kan blive effektive og udnytte de her chancer. Hvis vi kigger på, på Brøndby, de har, de har vundet tre kampe i streg nu, og inden der var nogle runder siden, der, der snakkede vi den i krise. Øh, kunne de nå ind i top 6, og hvad skal der ske? Er de ved at vise nu, hvor de hører hjemme? Sådan reelt set i forhold til den her kamp, du siger selv, Ørnsgaard, den skal endt kryds, hvis det var Viborg. Men det er alligevel Brøndby, der tager sejren til sidst. Ja, bestemt. Altså, det, altså, jeg synes, det man har ligesom, kunnet se i sidste stykke tid, det, er, hvad hedder det, det har været en, et Brøndby med en opadgående øh, kurve. Og jeg synes også, de er ved at knække noget øh, på den måde, at de har spillet med det samme forsvar, og, og det har set bedre og bedre ud. Og Nordmanden, som de har fået ind, har givet lidt bare en højere ben jong, og så er jeg med på, at øh, han havde nok også et større kvalitet og, og, og kunne gå op på midtbane, men det de har givet noget ro nede bagfra, som gør, at deres spillere lidt længere fremme kan se lidt bedre ud. Æ, så, så jeg synes, det, det er et Brønby-hold, der er på vej, på vej opad. Og hvis jeg lige skal mig selv lidt okay. helt tilbage, så, så mente jeg altså også, at Brøndby nok skulle komme med i top 6. <lødselig> <lødselig> ja, det er godt, du mener den op selv. <lødselig> men hvordan kigger du på, på Brøndby hold Bækman? Fordi, øhm, bare lige for at nu nævne Ørnskov, øh, de, de tre bagerste, har de fået styr på det den vej over i deres, kan man sige, fase 1. Nu er han han starter inde. Ja. Det er gået lidt ud over Tjempe, som, som du har haft i Lyngby. Ja. ja men er det altså... bare sådan, at altså, gamet er? Fordi han, han, han laver jo faktisk fint for land i parken også. Han lagde rigtig fint for land. Og der er, hvor øh, vi har været en lille smule efter Tjempe øh, også, det er, at han har stadig lavet nogle fejl, som man kan huske. Og det er ikke så godt at være forsvarsspiller, og have nogle fejl, man kan huske i lang tid. Og der er nogle, øh, hvor han ser ud, som om han mister en lille smule fokus, øh, og spiller for nonchalant i nogle situationer. Og hvis der er noget, øh, Niels Frederiksen ikke vil have, så er det en nonchalant forsvarsspiller Det skal simpelthen være håndværk, mm. øh, og det tror jeg, der bliver arbejdet rigtig meget på, for jeg tror stadig, de tror rigtig meget på Kevin derude. Han har nogle sindssyge kvaliteter, øh, men man skal... Øh, man skal slette de her fejl hurtigst muligt Som han gør Og der har de fundet tre som ikke laver øh, fejl Som man kan huske Jeg kan i hvert fald ikke huske øh, nogen øh, Som har så kostet mål øh, Så det, det er en god konstellation lige nu Og så øh, mangler de jo fortsat uger Men jeg synes til gengæld Hitlund har stadig taget stafetten i hånden Er du sindssygt et øh, løbesvin Hvis jeg må sige det Altså yeah. virkelig en arbejdshest Som øh, øh, igennem længere tid Virkelig har set ud som om han er i god form i går har han en assist, en afgørende fod med i det. Og det er jo der, hvor vi... Øh, øh, altså, der, så snakker alle om Simon Hedlund, hvis han begynder at lægge assist og mål på øh, sin, øh, sit spil også. Fordi han er ekstremt vigtig og øh, ekstremt øh, øh, kedelig at spille imod, fordi han bare er så aggressiv, og han løber og løber og løber. Jeg synes, han gør et kæmpe stykke arbejde for Brøndby. han er en ekstremt klog spiller. Og klog altså, spiller, han, ja. han gør de andre gode. I går så vi også... Øh, Afløseren for uger, Divkovic, som faktisk spillede en ganske fin kamp. Men uden uger og med uger, Brønby ser jo stadigvæk to vidt forskellige hold. Øh, Brønbys offensiv har været meget baseret på uger de sidste halvandet års tid. Ja. Så uden uger, der er det jo en, en type som Hitler. Så hvordan synes du, at hele den offensiv klarede det i, i søndagens kamp? Jamen jeg, jeg kunne faktisk godt lide ham, Divkovic. Mm? Altså hvad han gjorde. Altså han havde noget, øh, noget fysik. Han havde noget teknik. Uh, han har et godt venstreben. Og så havde han faktisk nogle øh, ganske gode, timede dybdeløb, som også er en stor del af Brøndby's spil, at øh, de to forreste, de kan finde ud af at løbe dybt. Og dem timede han rigtig, rigtig godt. Jeg husker en øh, situation i første halvleg, hvor han øh, sådan klogt timer et øh, dybdeløb til han første afslutning, hvor Mikkel Andersen får den redde, hvor han sådan løber på tværs af Viborgs forsvar for så at knække ned. Og det er jo en klog angriber, der gør det, i stedet for bare at løbe i, i direkte linje øh, nedad og ryge offside. Så ligger han lige på linjen hele tiden, og indtil afleveringen kommer, så stikker han afsted. Øh, det kunne jeg godt lide. Jeg synes, han øh, han havde nogle spændende ting i sig. Og så har de fået øh, Blas Riveros tilbage ja, det var, det vil jeg sige. på det, Ja, det synes jeg, det var... Det var, det var altså, han udfordrede jo hele tiden. Øh, og det gjorde også, at Kevin Mentor kunne komme over i de højre sider. Det, det giver altså en bedre dynamik, når du har en venstre ben på en vindbakke og en højre ben på en modsat vindbakke, som kan, som kan give noget, noget farb på, på de her sider der. Øh, så så det, jeg synes, det er et som ved at, at tegne sig til, til at være en, en formation man, med uger, øh, der kan komme ind på det der, så, så gør det dem kun endnu bedre. Øh, og jeg synes, det er spændende, og hvis Simon Hitlund, som, som Beckmann så flot, øh, hvis han kan tage over nogle her mindste øh, uger ude, jamen altså, så, så synes jeg ikke, at man, man burde se det helt, helt storfaldigt, Og alle de der sprinter, han, han leverer, han, han har vel slået min rekord nu i Superligaen, har han ikke det, Beck? Han kan bare, at <laughs> ja. det, det der er vi, som bare lige for at tage op på den, du sagde med Tjempe, med øh, for at lukke den, han er jo også lige gået fra, fra at spille på et lavere niveau til at skue op. Øh, så jeg tror nok, at den skal komme for ham øh, i forhold til, til Brøndby. Men, men det her med, at de har en Blaselivet også, som også kører ud af på venstre. De har Rostad, som garderer ind for ham dernede. Det giver jo lige pludselig et Brøndby- aspekt at de bliver meget bredere. Ja. At de har en venstrebenet og en højrebenet. Så er det måske, og det er meget let sagt, men øh, den her ivr over på venstrekanten, der gør hele tiden, at der kommer simpelthen bare mere plads, der kommer mere pondus. Fremadrettet? B Jamen bestemt, altså sådan som han udfordrer kommer flyvende hele tiden på den der side og det gør at det tiltrækker nogle, nogle folk som skal forholde sig til det hvorimod før hvor så var det lidt ind i banen med Mensa, man vidste som udgangspunkt at hvis han gik til baglinjen hjem, så skulle han slå et, et indlæg med hans dårlige fod. Så, så, så det var jo lidt lettere at lukke af for. Nu, får du så, nu skal du lukke af for en, der kommer flyvende hele tiden. Så, så, så det er en ekstra streng, som Brøndby har fået, som gør bare, at deres hold ser mere og mere spændende ud. Lad os høre videre til et andet hold, der var flyvende. Det var nemlig den senere og sidste søndagskamp, der stod mellem Sønderøske og Silkeborg. Som Sønderøske inden den her kamp, der var de på 11. med 9 point. Og uden sejre fire kampe, mens gæsterne på Silkeborg de lå på en 6. plads med 19 point. Og efter vi havde fået de her 94-minutters øh, fodbold, så vandt Silkeborg simpelthen 6-0. Altså fuldstændig vanvittigt. Altså Sønderjysk har jo vist positive takter, øh, efter de havde fået den her elendige start i Superligaen Men i går mod Silkeborg, der var jo forskel i alt, ja. hvad de foretog sig på banen. Fysik, tanke, handling, teknik, ja. øh, mål. Og specielt teknik og pasninger. Og hvis jeg lige må lave en, øh, en lille quiz, inden vi går hjem ja. med jer. Øh, fordi jeg har lavet en, øh, en, synes jeg, meget sjov lille øh, øh, pasningskviz med de centrale midtbanespillere i Superligaen. Ja. Nu kan det godt være, at røber mig selv, når vi er gået ind i den her kamp. Men hvem, tænker I, er pasningskongen i Superligaen indtil videre i den her sæson? Er spillere? Er spillere? Centrale spillere? Jamen, jeg, jeg tænker med det samme, at det må være en fra for eksempel Silkeborg, som har så mange pasninger i holdet. Så en af deres øh, centrale spillere, nu vil jeg nå Norge Tørnskov først, Jamen, som... Mark Bank. Sige. Yes. Og han er, øh, undskyld mig, men den mest undervurderede, når man kigger på ren øh, stats, og sikkert også på, øh, på banen, men det er jo ikke en, man lægger mærke til. Han har øh, en pasningskvalitet, der er med længder den bedste i hele Superligaen. Og jeg ved godt, at, øh, at Silkeborg er et, et hold, som har øh, masser af possession. Men det er der også andre hold, der har stort set lige så meget possession. Ham her, han er i en, øh, en liga for sig. Og hvad er det, han gør godt? Fordi at, et af at man kan jo sagtens spille baglæns. Ja. Det, det gjorde I to jo. Ja. Øh, for det første, så har han øh, tæt på 79 pasninger per 90 minutter, per kamp. 79 pasninger. Den det... næste i rækken har 52. Det er ekstremt højt. Og så kan man sige, at det er jo okay at have øhm, 79 passninger, hvor mange rammer han? Han rammer 90 procent af alle hans pasninger. Og det er øh, på et niveau, som er øh, øh, på et internationalt niveau. Hvis vi snakker de store og største spillere lige omkring det her, der er Tony Kroos. Ja. Ja. Han ligger på 94, og det gjorde han i 2021-sæsonen. Tæt på 94 procent i hele øh, sæsonen, som er helt vanvittigt højt. Hvis vi kigger på den her sæson, så er han på niveau med Jordan Henderson i Liverpool, og faktisk et lille stykke over ham, hvis vi øh, sammenligner de to for eksempel på den position. Det er fuldstændig vanvittigt. Han har 26 fremadrettede passninger per kamp. 26 fremadrettede passninger. Han er nummer to på listen over passninger på sidste tredjedel, hvor han har 10 per kamp på den sidste tredjedel, og han ligger altså og agerer som, som en 6er. Lea er faktisk højere på den her liste, men han er måske også mere end 28 og så videre og er mere i den øh, ende af banen. Men de her stats på Mark Brink er sindssygt undervurderet og en vanvittig vigtig del af, hvorfor Silkeborg klarer det så godt, som de gør. Fordi de har en passningsspiller derinde, som simpelthen rammer på stort set alle passninger, han har og bare holder spillet i gang. Og samtidig har han så mange passninger per kamp, øh, som også er ek ekstremt højt tal. Hvad, altså, hvad, hvad siger det så om, øh, fordi det er jo fantastiske tal, som, som Beckmann riser op her, men det illustrerer jo også meget godt, hele den måde, som Kent Nielsen og Silkeborg spiller på. Han er så bygge fundamentet inde på midten, mm. som får det hele til at køre, men de skiller jo fuldstændig øh, hvad hedder det, Sønderjysgade, øh, så det er jo ikke kun Mark Brink, kan man sige, nej, der niveau. Nej, nej, nej. Det er jo alle, der, ja. der rammer niveau. Din tidligere klub, den spiller virkelig godt. Uh, men altså de spiller virkelig, virkelig godt, uh, og den måde kendt gerne med ind igennem midten og masse flow, altså de, de får en virkelig, virkelig ramt, uh, altså den sidder lige i året, uh, samtidig så synes jeg også, at man kunne se et cynisk hold, der var meget, meget, meget modløs, altså og opgivende, altså uh, um, og, og jeg næsten, synes næsten det mest sigende, sådan en powerspiller som den Hente, det var alt anden power, der kom fra ham af. Uh, og det, det, det skal ikke stå og falde på ham, fordi det gør det ikke, men det bliver bare ekstra, du ved, sine, når, når, når en mand, der har den største ild, der brænder ind i ham selv. Den, den, den, det bolde er, var, det, var det, det var lige en lille, lille pind, der, der var en lille strinløs, der var, der var gange ikke? Altså, så, så, så det, det er... Det var, det var en klar, klar sejr men jeg vil sige, at Sønhøske var også med til at gøre, at det næsten skulle, eller ikke næsten, det var pinet til sidst. Bollinger vi kørt videre i din, i, din, i din Mark Brink. Han er jo stadig ung spiller, mm. som rander rundt på det her silkeborg -hold. Det er vel en af de spillere, som, som Silkeborg får svært ved at holde på? Det ved jeg ikke, fordi han, han gør jo ikke væsen af sig selv. Altså, der er aldrig nogen, der snakker om. Altså, det, er det, her, det, er jo, det, det er jo sådan en, øh, hvad kan man sige... Kændt, øh, han om, fordi at, øh, han også selv synes, han skulle have, have en års. Okay. Altså De her snakker om, at det var faktisk mange gange ham, der startede de fleste angreb som gatmål. Altså, han havde ikke selv været sidst, men han havde trædfoden mm. på den, og det, og det ligger også i den grad op til det, som Bæksand også siger. Han har så mange, du ved, fremadrettede afleveringer, som, som, ligesom, som skærer et hold i stykker, og jo det også, skal også skåret i stykker, med en masse bolde ind imellem deres midtbane, og så foran deres forsvar, som de skulle forholde sig til. Når du så samtidig har en trive, som, nu kan jeg ikke huske, er det 18 eller 20 mål, eller andet, de har produceret nu, ja. øh, så øh, altså, så, så er det, så, er det så, gør, så gør det ondt, altså, så går det ondt på de fleste hånd. Han er 23? Ja, han er 23, og øh, altså, øh, nu roser vi jo andre, på hans position, Las Berg-Jonsen, har jo mm. øh, altså, har folk fået øjnene op for, øh, Radosovic, Pedro Ferreira, osv. Hans, øh, nu er det kun pasningsstatistik, det her, øh, altså kun det, jeg har øh, kigget på, men der ligger han, så ekstremt meget højere, end alle andre, og når klubber, udefra kigger, så er der jo også talknuser, der sidder der og scouts og så videre, som sidder og kigger på noget af det her. Så der tror jeg, de får øjnene op for, men den, den almene fodbold øh, serger. Øh, har jeg ikke hørt sådan en snak om Mark Brink for nylig omkring, at han er bare øh, bindeledet og så videre, men, men alt det her viser, at han er sygt vigtig for den måde Silkeborg spiller på, og det er bare godt scoutet og godt trænearbejde, og en virkelig virkelig dygtig spiller, som stadig som du siger, har, har fremtiden foran sig Hvor kunne sådan en spiller enden, bare lige for at køre videre hvor, hvor fordi at, du nævner selv nogle af de her klubber her øh, som allerede har nogle seksere ja. som gør sig gældende det er nogle fremragende tal, du bringer på banen her. Jamen, der er jo også en masse andet, når man jeg ligger siger. som seks, så er der nogle defensive ting, hvor tallene øh, er bedre hos andre osv., men lige præcis på pasningsdelen, som også er, er, er det Silkeborg udtrykker, der er han bare skræddersyet til at spille, og hvis han skal spille et andet sted, så skal det jo være samme stil, fordi han er jo ikke en sekser, der ligger og slås og tager alverdens dueller osv., han er en, en sekser, der holder spillet i gang altså uh, Charby-type-agtigt, mm. altså, uh, som, uh, som skal bruges på et hold, som har bolden meget ligesom Silkeborg her. Nu har Silkeborg jo så syv uh, point nede til OB, som, som spiller i aften mandag. Og nu er vi også et sted, hvor det er, at hvis Silkeborg ender med at ikke er nået top 6, så kan man jo godt tillade sig at være skuffende efter, at vi efter 14 runder ser det Silkeborg-hold nu her. Det synes jeg også. Altså nu var jeg med i... Jeg kom jo til lymø de havde rykket op, og vi blev nummer tre, og der lå vi jo også og, og, og kæmpede med i, i top 6. og der var ingen tvivl om, at udadtil, der blev vi ved med at underspille, men internt, der var vi snyde hele fodbold, Danmark, og skulle, skulle først være med i top 6. og så måtte man jo se, hvad man kunne, kunne få af placeringer. der fik vi, vi kørt den en tredjeplads hjem. Jeg synes også, at Silver, de, de skal heller ikke stille sig tilfreds. Altså, de har gjort det så godt, og det gør de heller ikke, for man kan høre hver eneste gang, at selvom de har vundet 6-0, så går Kent ud og siger, at vi er stadig ikke tilfreds. Altså, ja. så det bliver, det, det bliver et hold, som på ingen måde kommer til at, at slappe af. Altså, det er jo også det, som et eller andet sted, som jeg også synes, Silvord skal rosus for i det her, det er jo, at selvom de kommer foran 3-0, så kunne de godt have, det vi bare hold bolden, uden at, at Sønder Øsker kunne have set, den, men ikke rigtig angreb. De blev bare ved med at mose på. De skulle score det i flere mål. Hvis den havde været 10 minutter længere, den kamp, så havde de nok også scoret et eller to mål mere. Ikke? Så de skal ikke være tilfredse. De skal, de skal bare blive ved i det spor, de kører selv. Og så er det så fuldt fortjent, fordi hvis, der er, øh, hvis den store ros til Silkeborg skal gå, så er det også, fordi det er øh, sindssygt godt trænearbejde, men også kontinuitet. Altså virkelig, altså det er godt klubarbejde, det hele. Det er ikke kun det, Silkeborg leverer nu. Det er sket over en længere periode med den samme træner, med spillere, der er scoutet præcis til, hvordan de gerne vil spille fodbold. Og de holder fast i det. Øh, og nu lykkes det. Og så kan man sige, de var i u. Øh, sidste gang, de var oppe, fordi de spillede stort set på samme måde. Øh, der var bare ikke noget forsvar. Og det har de fået med den her gang. Altså nu øh, øh, har de fået et, øh, et forsvarskoncept op at køre, og de har fået øh, spillere ind, som passer til den måde, som de også gerne agerer forsvarsspil på. Så jeg, jeg synes, det er en ros til klubben, at de har holdt fast i det her, selvom der var en nedrykning osv., fordi de kunne se, hvor de kunne bringe dem hen. Øh, og det, det kan man se, at, øh, at det høster de frugterne af nu. Ja, og det, som, som du selv siger, det er kun Midtjylland, der har lukket 10 mål ind, FCK med 11, der har lukket færre mål end, end Silkeborgs ja. 14 mål. Så det vidner også om, at deres defensive er på plads. Er det helt skidt, hvis jeg siger, at Tillykkeborg Sankt kan på en 3. Eller plads? Nej, det, det synes jeg ikke. Altså, og jeg tror faktisk, vi havde den efter et par runder, hvor jeg også godt troede på, at de kunne komme i top 6, fordi jeg kunne se, at de holdt fast i noget af det her. Og det har de gjort nu i, i 14 kampe, og de er, har ikke spillet en kamp, hvor de er blevet kørt rundt tværtimod. Så har de måske fået en lille smule færre point, end de har, altså, hvis vi ja. skal være helt ærlige. Så nej, overhovedet jeg ikke Jeg kun mod Midtjylland nærmest Ja, ja der var hvor, de overmattig. Hvor det er, de ja. var overmattede Og ja. så man, right nok, i? der var niveauforskel. Ja. Men ellers har der, har der jo ikke slet ikke været Nej, altså de skulle også vinde i parken For eksempel, dengang ja. de var der, blev 0-0 På Brøndbystadion havde de vel også fortjent mere Åb, oh, var hjemmebanen, der scored i sidste øjeblik ja. Ja. Så nej, det synes jeg slet ikke Og de kan bide skære med alle Og alle hold har svært ved at spille mod dem Selv på udebanen når de ikke spiller på kunst Så kan de gøre ondt på modstanderne. Og det er, det er en stor styrke. Imponerende. Og vi skal jo også lige vende øh, Sønderjyske. Altså det er i orden at tabe. 1-0, 2-0, 3-0 og måske 4-0. Men 6-0 på hjemmebane. Der uden, og det, nu, nu er det sådan meget den gamle jeg, der snakker. Eller, men uden at der, man ser nogen som helst reaktion fra nogle Sønderjyske spillere. Der er en, der øh, kommer ud med noget iver og saver en ned. Altså at man ser en reaktion, det savner man. Ja, bestemt. Da I spillede dengang mod Sønderjyske, der var det et svært sted at spille. Der slog I jer. Ja, Hæ? nu, der sker ikke noget. Altså i går var jeg også øh, rystet over, at Dalhente var tavs. mand var tavs. Den eneste, der gav noget, det var Taibo, da han kom ind. Så smasker han en albu i hovedet på ja. en, og det er jo en helt forkert måde at gøre det på. Men det er trods alt en reaktion. Altså jeg ved godt, at man ikke skal skade andre spillere overhovedet. Det er ikke det, jeg sidder og siger. Men det er trods alt en reaktion. Der var zero reaktion fra de andre spillere. Og det undrer mig, fordi det har altid kendetegnet Sønderjyske. Når der har været modvind... Så er de faktisk blevet lidt opstemt af det Fordi så kunne de bare knokle endnu mere på Der var intet overhovedet i går Hvad skal vi Vi gider heller ikke at snakke så meget om Fordi at de, altså, den præstation den, den Er der sikkert så mange andre medier der gerne vil vinde. Vi har hellere fokus på Silkeborg Men de møder Vejle i næste rund Der er, Altså en sejr kan gå fra 4 til 7 points forskel det, Alle kampe er vigtige i Superligaen Men den her, den, der kan de sådan virkelig distancere sig Hvordan, hvordan ser den stille ud til den kamp? Uh, ja. For det er det, jo to hold, der kommer ind med ja. sindsændigheden i bunden. Ja, det må man sige. Uh, det, det, det tror jeg, at vi en, en ro, meget rodet kamp at se. Men altså, det, den her kamp, som altså, den må gøre så ondt på, på Sønderjyska, uh, altså fuldstændig energiforladt, men samtidig også i uh, noget Forsvarspiller, uh, der var der og noget returløb, som ikke var eksisterende. Altså, så... Uh, Michael Boris der, han har altså noget af en opgave til den næste, næste kamp, fordi det er, det er en, en killerkamp, der kommer. Altså det er en kæmpe killerkamp for dem begge to, altså også for Vejle. Altså hvis de skal have bare det, der om lidt forhåbning om, at kan, du ved, kan, kan kæmpe så lidt tilbage, så skal de jo også vinde sig. Det, det, det, det bliver en voldsom kamp. Og det der. værste ved det er nærmeste, ja. det var opløsning. Fordi ja. et er, at de mødte et hold, der var bedre, og de splittede mad til tider osv., men det var jo opgivende og opløsningstendenser, vi så. Og det er frygteligt svært at komme ud af, når, når spillerne øh, nærmest giver op og ikke vil takle ned i sit eget straffesparksfælde. Jeg tror, det er ikke der bare øh, nærmest prikker den fra Champa som er, øh, vejer 25 kg mere end ham. Så klap ham derned, eller takle på bolden. Ja. Øh, og vi ser, øh, som ørn siger, nogle tilbageløb, som ikke var eksisterende til sidst i kampen. Det er dårlige øh, tegn for et øh, hold, der er i en svær position, at, vi, at man ikke engang gør det. Så det, det, det tror jeg er det, det største samtaleemne, Boris har med sine spiller. Ja, fordi man kan godt tabe, og det er fair nok at blive udspillet, hvilket de også gjorde. Men når man ikke engang selv kommer med, med det, man kan, så er det, så er det pinligt. Lad os lukke ned for, for den her 14. spillerunde i Superligaen. Det var alt for denne uges mandagsbold. Tak til jer to, fordi I gjorde os klogere. Og i næste uge, der sidder jeg også med mig. Så til alle jer, der har lyttet med i dag, vi høres ved næste mandag.